Сара принишкла в моєму кабінеті, де вона була роздрукованими графіками поведінки циклонів, спортивними генеральськими штанами, елегантськими окулярами в срібній оправі, а також колбою, в якій відпочивало святе повітря. А що я? Мені подобалася ця Сара. Я звик до неї. Ось тоді вона і приїхала зі шкіряними сово-амулетами, зі своєю різкою посмішкою, зі своїми ідіотськими жартами, з активними ногами, які залишали після ночі синці на моїй спині та стегнах, зі своїми планами, відкритістю та шаленими сподіваннями, і зі своїм коханням до мене. Одного разу я вже не пам'ятаю, до якого слова або ситуації це прийшлося, я висловив співчуття гестапо з приводу його лоліти. «Павле, ви на щось натякаєте в такий спосіб?» – запитав мене він. «Натякаю?» – здивувався я. «Не натякаєте?» – здивувався гестапо. «А чого ж ви тоді від мене хочете?» Я обережно глянув на всі боки, наче нікого. «Слухайте, мені просто сказав про це Еміль» коли ховали мого батька. Я розумію, що вам важко про це згадувати, про Лоліту. Але я хотів, зрозумійте мене правильно, висловити своє співчуття. Тільки. Нічого іншого. Співчуття? Співчуття? Яке співчуття? Щире. Щире. Дякую. А з якого приводу, дозвольте дізнатися, ви мені співчуваєте? з приводу смерті доньки. Взагалі не розумію, чого ви так реагуєте. Якщо вам це неприємно, сказали б, що не хочете про це говорити, хіба я не зрозумів би. Смерті кого? Павле, якби я запитав вас, як ви себе почуваєте саме зараз, я б злукавив. Мене здавна непокоїть стан вашого душевного здоров'я, але що ви взагалі собі дозволяєте? Хіба це нормальна тема для жартів, на ваш погляд, вигадувати доньок, а потім висловлювати співчуття, тому що ці доньки, бач, померли. У мене вже горів шлунок. Чортів мілік! Це ж треба! Навіть на підсвідомість таке не налазить. Як так можна вигадувати собі сестер, а потім їх ховати? Я розумію, навіщо він тоді це зробив. Він дійсно завдяки цій історії витяг мене зі стану каяття та остраху. Але такою ціною? Псих? Геннадію, я переплутав, вибачте, запрацювався, аж ніяк не хотів вас образити. Самі знаєте, інколи на мене находить. Дуже часто ви маєте на увазі. Я посміхнувся. «А можна ще одненьке запитання? Про мертвих дітей?» е, «Ні, про літературу». «Да, ви Набокова любите?» – Гестапо замислився. «В принципі, ставлюся з повагою до його творчості. Не можу сказати, що це мій улюблений письменник, але майстер, безперечно майстер. А що?» «Та нічого». Можу собі уявити, що він розповідатиме дружині про мене сьогодні. І так майже щоразу. Жах. Я подумав, чи не надерти Міліку вуха, але замість того, щоб надерти, почав реготати як навіжений. Я дійсно псих, як і Мілік, зрештою, як і частково всі ми. Геннадій Станіславович Полонський так і не звик до моєї манери спілкування, хоча ми вечеряємо разом доволі часто. Щоправда, під час вечері ми можемо читати газети, обмінюватися стислими репліками стосовно їжі, яку замовили, та питва, до якого й він, і я маємо смак, ото й усе. Сара сміється і каже, що ми виглядаємо наче персонажі англійських комедій. Я іноді також в це вірю, особливо тоді, коли Гестапо придивляється до мене і каже: О. Отця Макарія я більше не бачу, хоча він неодноразово приїздив у справах до Києва. В нього новенький джип. З цього приводу я не втримався і надіслав йому смс. Кому піп продав душу за джип. На це він мені відповів церковним гімном. Принаймні, я назвав це саме так, бо зовсім не розбираюся у церковних співах та музиці. Єдине, в чому я переконаний, так це в тому, що та мелодія не була сарабандою для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Я вирішив, що наш рахунок один-один. До речі, Тимофій постійно з ним спілкується. Вони навіть проводили спільну акцію. Уявити не можу, що вони там робили – і не хочу, щоб мені хтось про це розповідав. Проте я впевнений у тому, що отець Макарій є елітним експонатом у колекції тимофіївських психів.